Картина, що відкрилася дитячим очам, видалася їй такою бридкою і потворною, що не заставила й краплі співчуття до травмованої вчительки. Навіть думка про можливість смертельної небезпеки для нерухомого тіла серед болота й снігу, важила далеко менше, аніж втрата обожнюваного образу. Витворений дитячою явою образ не міг асоціюватися з панчохами на широких гумках, заголеними литками і вицвілими фіолетовими плавками. Жодна людина у світі не змогла б логічно витлумачити, що трапилося у її дитячому сприйнятті вчительки. Але те, що улюблениця враз стала об'єктом зневаги, ба навіть цілковитого ігнорування, викликало гостре, Довготривале страждання дитячої душі, захопленої зненацька бредкою бридкою метаморфозою. Відтоді обожнювання будь-кого покинуло дитину назавжди, наче воно ніколи не існувало. Натомість з роками прийшов неминаючий прагматизм, що його можна було укласти у кілька слів. Між люди слід виходити з добрим настроєм і у пристойному вигляді, так, наче тебе чи не щодня мають реанімувати. Через те мусиш бути бездоганною. Іноді вона уявляла себе під колесами машини і здригалася, згадуючи задерту спідницю вчительки. О, ні, коли брав того тут посеред сонячної осінній вулиці її збила машина, була певна, що навіть її смерть була би красива, як вона сама. Щоразу, ідучи в місто, вона довго перебирає гардероб білизна, як для коханця, блуза, ажурна, спідниця вузька і чорна, сумочка, тон шарфа і рукавичок. Але навіщо їй перейматися думкою про смерть під колесами, коли вона справді майже злітає над містом, і її услід озираються чоловіки, і пригальмовують авто? Коли вона обнімала б людей і просила? Ні, вона б наказувала. Тіштеся. Любіть одне одного, пестіть поглядами і словами, бо ось летить навстріч фатальна беха, яка може зробити цей день останнім кожному з вас, що й не загледитися, як потьмяніє прозоре небо над головою. О, вона була би проповідником, коли б не була жінкою. Але навіщо їй проповідництво, коли вона дозволяє собі те, чого не в змозі дозволити будь-котрий проповідник чи священник? Вона любить людей незалежно від їхньої віри. Просто любить, як членів своєї родини. Через те завжди шукає виправдання їхнім чинкам. Ні їй краще пасувало би бути адвокатом. Окрім співчутливості, у ній присутня логіка. Як дивно. Їй притаманна логіка. Набору цих чеснот достатньо для адвоката. Та вона не адвокат і не проповідник. Вона – жінка. У неї сьогодні день нанесення візитів скривдженим. Вона завжди на боці скривджених, бо у кривді люди самотні і нещасні. Скривдженого мало хто любить. Через те його кривди множаться і множаться доти, поки не перетворяться у ціле нещастя. А з нещастям змагатися важко. Черга з кривдами дійшла нарешті і до її найкращого приятеля. Кривди чиниться руками іншого, не такого близького, але теж її приятеля. Вона хотіла б їх розборонити, розвести, як розбудить на рингу суддя боксерів. Але вона їм не суддя, а вони вперті як бики. Один з них мстивий, другий непоступливий. Кожен поодинці має безліч принад. Коли вони разом – принади перетворюються в недоліки. Один з них любить шампанське, інший – пиво. Тепер же обидва ковтають Валеріану, яка, однак, жодним чином не впливає на їхню одночасову затятість. Якби вона мала відвагу, замість Валеріани купила б їм презервативи і вручила б, як вручають вірчі грамоти, а тоді спровадила б на день-два у блуд. Але вони не блудні. Подеколи бувають злодійкуваті, та не блудні. Блуд то не їхня парафія. У них справи поважніші. І презервативи їх не врятують. Отже, вона бере дві пляшечки валеріани, і вже не летить, просто йде містом, роздумуючи, як зменшити кривду скривдженому і пом'якшити помсту мстивого. Вона любить їх обох. Кожен з них є частковим повторенням її самої, але вона уперше відчуває безсилля, коли тепер думає про своїх приятелів. Їхня неприязнь одне до одного досягла апогею, чи швидше глухого кута. Нормальні чоловіки в таких випадках спочатку матюкаються, потім б'ють пику, далі п'ють чарку, водять козу до ранку, а перед досвідком розвозять один одного по домівках. Її приятелі не хочуть бути нормальними. Вони поборюють один одного з упертістю олімпійських чемпіонів. Втомлена публіка після реготів прийшла до зітхання, а вони, ввійшовши враж, уже не чують ані реготу, ані і вигадують якісь неприродні способи розправи. Розкішну табличку на дверях із зазначеною посадою вона змінила б на лаконічне «Кабінет скривдженого». Однак масивні двері, за якими сидить її найкращий приятель, таких змін не визнають. «Привіт, друже!» – подає схолоднілу долоню для поцілунку. «Ти ж знаєш, я принципово не цілую твою руку!» – смокає її у щоку і веде в крісло біля журнального столика. Однак вона спершу обходить його робочий стіл, розкручує високий чорний стілець на коліщатках. «Дивися, чи не підрізаний?» – майже Селоміць вергає її в крісло. «Три ніжки вже підрізані. Тримаюся на двох власних і останній від стільця. Хочеш кави?» – він поривається до самовара. «Я тобі принесла Валеріану».